ابواب الثلاثي مجرد دا خبرامک په کډه وه الثلاثي مجرد او د فارق اشفاق بابونه را دي ادې کې دریو بابونه د دائمل باب ورتي ابواب د او باب د نشرایتش او باب د سندایس فلسفه د بابونه منځ په بیان کې د اشفاق بابونه د الثلاثي مجرد دی او دولس بابونه د سلاسی مزيد سلامتي مزيد لکه چې په مازي کې غړي حروف یې اسره یو حرف زیات راغلي بیا 30 مزيد په قسمت یو با حمزه وصل ده بل په حمزه وصل با حمزه وصل دا مانا چې دا غير پسر کې حمزه وصل یې راغلي به حمزه وصل دې تول کې چې سر کې حمزه وصل یې حمزه وصل د چیلکی چې تشمشیتو کلام په سر کې ادارا چې مدا ثابته فاصله کیږي او کدا کلام په وسط کې راځي مدا او دا شانتا معابد دې چې متحرک شي نو په معابد متحرک سره ان دا حمزه وصل دې شي کیږي نو معابد حرف ساکن وي پ쳐 صدره حرف ساکن متحرک شي نو حمزه وصله دوباره بیا هم شي کیږي اغا ابواب ستشلاشی مجددو بی حمجه وصل دي دی سرکی حمجه وصلیه نست دی اغییده پارسوب ابو نراجی نزب ابو نراجی بی حمجه وصل یو بابی فعان دی بل بابی تفعیل دی بل بابی تفعول دی بل بابی مفعال دی او بل بابی تفعول دی ظهار اب یتظاربو دا 15 بابونه چې دا هغه بابونه دي چې بغیر د همدي وسې نه مزید بغیر د همدي وسې اول باب افعال دي سن ال اکرامو وزدګي داتن عزت ورکول اکرامایتلو اکرامن او امکریمن دا ګذان صدقه ګرانداري کیدله دا دي اکرامایتلو کې د دې باب افعال ګرانداري څنګه رو آم اسمالا او دغه اسم ت د دغه نه نه راي مض د نه نه راي اسمله او اسم اسم ت ده نه راي ول نه راي د کو اس اسم تبديل کې دغه دا وزن دا فالور لپاره چې شې د معین څه وته د دې ترتیب صحیح نه 파ره نو که د دې مزید نه ته چې شې راوړي د غادي چې ترتیب راوړي او د مزید او د مجرده فمن کله فرق پکاره دی ناقالو وزن کې بیا څه زیاتای یا وتی څه چې کای څه ولی زکه چې د مزید او د مجرده چې شې راشي فرق نو چې په پرا سره وزن په ما ما چې تغییده او چیشه او حرف که یادی ای کمیه نو پدوار و سورسونی که سخشلی گی وزن دا فعلو چیشه گی حرابی گی نو دیو دینا علا که ایسو نو سنگه تلبه که معنی دا مجیدو کی ادا که نو دا چلبه که اشدو بای پا مستر بای نیشه که داخلی که نو پاکپل هم اده سر با معنی دا ادا دا تبریل دا تبریل دا تبریل اکرامن یا اشتو استقرات دې بیا دغه په دې फायदा کده خبرې کړه دغه سلاسی مزید او د سراوایی مجرد او د مزید او د بابونونه. نه د شي فاعل څو خپل شخض پښیری زارې ګون زاريبانی زاريبونه زارې وطن زاريبتانی او حالت نسبی او جريو سره یوځای کی زارې ګون زاريبانی او زاريبینه زارې او زاريبینه بیا د دې نه څه یا می دا خبره کوي په د مجرددو کې د شغه نسبت چاته کېږي د ماضو مزار ته کېږي او په مزو کې د شغ نسبت چا ت کېږي ممس ته ک ممثلالان مون وواي مجردو تېلفون با دا د زبه د نظر سر یا د سا اسم ما او باسی غ ده او مزيدې دا خبره کوو چې دا د بابي فالې غ ده دا باال ووجدتی مزید مزید اوکی د چغی نسبت مصدر ته کیږي او کو مجرد او کی د چغی نسبتاته کیږي ماضی او مضارع پیدادات او وجادات او فقار خدادا قياس خدادا چې پروتول او چیغو د یو چغی نسبت ته اوکی ولی ځکه مصدر ردی ټول او د لیکن دومره خاطر ادا چې مصدر د سلاچی مجرد او دا غیر قياس مسدر د سلاسی مجرد ده موقوفه ده تر سماع افوره. ساده چه ده عرب و نتشه سلو او ریده لیده او مقاید؟ اصابه رید سو گوی چه ده سلاسی مجرد ده مسدر چه ده سو گوی چه مطادر ده سلاسی مجرد ده فا یو قول بان شپک سواد گسته سو گوی چه سلور سلویشده سو گوی شپک سلویشده و دیو جناه مسدر معلوم نده چه یو مسدر ده دیو یو دن په مجرا دکه مزارو ماضي ته څرګیږي او پرمضیه کې شاته څرګیږي دا خبره تکې دا یو اکرم اوی پرمو کې حمزه قطعيه ده حمزه قطعيه دې ته ویل چې د کلام په سر دا ثابته پاتې کیږي په پوس سره زموږ شي زه دا ثابته پاتې کیږي نو اکرم ابو ظری چې راځي یو اکرمو راځي ځکه دا حمزه وسیله نه ده چې عمره الیوسف چې وو اقری موتی په حمد د جماش وو اقری مداخله چې غره واحد د تطابق جهه د جما چې وو اقری موتی نو دا یو تینا علاقه ته مستکره کړه لکه پیدا خدا تقاضا کې چې د تا د اواز مو یو قاعده د کنه چې په هم jira چې په اړه متحرکی او یو په چې مسئولانه نشانی او جوبن 50 سره یو اوت مو فکر ده لیکن خلاف او او خلاف القائده یو 15000 نو 6350 او پریمو نو پدکه التيو 1000 نو پيو اقريم او تو اقيم نو اقيم قطرهن للبا او دي لمنعصفه او اقريم من الكلم ده 1000 هذا 1000 ديجو يو تو پریمو او پریمو نو پريمو نو باب يفال علامه تشته ویم باب دبای احمده وطن بابی تفعیل <سؤال> دی. علامه دبابی تفعیل <سؤال> داده. چی علاکا <سؤال> فرکی بچی شوی. نا تشریف در این کلمه. این کلمه بچی شوی. لکا فعلا یفعید تفعیلن. سرف ویسرفو. کرم ویکرمو. تقریمان دی. دا کردن تا در الله. و دیده دا زدین الزقع یادی کرتا ترین باقی دی بابی تفعول لی علامت دی بابی تفعول چی شی دی زیادر ستا دی مسکی دفانا او تشدید عین کلمې دی زیاتره دطافق دپانا او عین کلمې څخه دا عین کلمه په کې مشارط تصرفه او ځکه چې موږ ماده معلومه او نسنګ یو عطا به تلري کو ځکه دا معلومات په پدې تشدید عین کلمه کې دارا چپه رغلی او را باندې کوي چې یو پاتې چې تصرفانه په اساس په داتې څه جوړسته دی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 ما په خلکو کې یو फरक شاله کولای دي چې دا په دمو او کومه د فایل کې لیکلې یوازې کومه تا او په دفاعل کې फरक شول د فایل مثال په توګه باندې زارا بزیدون عمره لا یو کومه د فایل کې بلکو او په بیا تاسو زارا علامت ده باب ده مفعالیت سی شی ری اغدا ده چی زاربا کی جا ده ده علیب ده رشت ده باکر زاربا ازاربو کی مادم انگرسنگا معلومو زاربا کی چالیس ری کسی شیفتی پاڑی چی زاربا سلیمان اتا کردان زاربا باو مزاربو وذاکا مزارب لم يثارب لم یدارب الامر منزارب الامر مينو ثارب ل chutotenت shops لاذارب لي تزارب لا تزارب لا تزارب لا تزارب لا تزارب لا تزارب مزاربان مزاربين اینجا باب تفاعل <سؤال> لئی علامت باب تفاعل <سؤال> ناده چه زیاده دتا ده مخی دفعنه او زیاده داله تیروس تدا؟ روست دچانه نه لکه ها تزارب با یک دیگر زیدان تزارب ادتو که لکھا پسندانہ ہے زائقہ لگا ہوا شباگم باب ابتیال دا گورا ددن رستا ہا بابن شوش کی داگر پتر کسی صحیح حمزہ اصلی نو ہم علامت باب ابتیال کی چھے دے یا خدا دے اثر کہ حمزہ اصلی راضی ہم دار زیادت دتا دے رستا دفانہ زیادت دتا دے رستا دا لقا الاکتساب بکوشش حاصل نمودن په خوشی سره او پای سره یو شی حاصل ول دا ته کارته نو کا تاسو سره څنګه څه و تاسو چې تاسو حاضر وګورئ چې دنه دې چي دی وایلي ډيري وایلي ډيري وایلي کنه چې هم وایلي ډيري وایلي دا څنګه اندازہ راته ولاږي ډيري وایلي بیا بیا وایلي که حسابو ها یا نو هغه خاغه مو سره وایلي او ماشالله په هغه ډیر کمال ښای راځي پر پسیو هم په دې علامه باب افتفعاله ده چه زیادت درسین اوتا ده مخیره چانه؟ افتفعاله لکه اول دستخراج و طلب دو خروض کردن یعنی طلب دو وطلو استخراجا طلب دو وطلو کرده او اغا یو ساڑی استخراج و طلب دو وطلو به اوکی اوکی اوکی اوکی افراتون کی زمانه که؟ اغا یو ساڑی تا دا فیل ترجمه ذکره ده؟ څنګه تلسنگای چی استخراجه؟ وصلو کړو سلام دوه وصلو کړل چې موږ جاوه یو یې چې څرګېم دي یو دغه چې څرګېم ځکه وړاندو لري ورسره په بکو درځک استغفرجا سلام دوه وصلو کړو هغه او هغه ا دا او تلکړه خطو نه کیږي اغه یوه یی تلکی اغه دوه په دوه اغه او تا یو تلې تاسو په ټول او شابه بابه هشتم سر په تغيير صلاح ذاتي توړو کوي ماږي څو سر ګردار مستفل ازاري مزید انفي د باخ د انفيان الله الانصراف او او معنا د ساسراتو او خپل سره دي اړول سره ایا او خپل لك انصراف ين سرکو باو و منصوری کندا گردان بسیراتو سا نا که حمزه ورسییا او دیادت دونکو دمسکله چانه حا کړی وستا ان طرفه کې چمنګا ماده راو با څنګه و راو باسو دا حمزه ودون به تللي کوونکو چې براو را راپا بلاته تا علامه زې پیداول په کار د ښه نور سږی راځي کنه اپتخام د د حل زوړي کنه چمنګا اپتخام د کلیم علوم معلومه او علامات ورته تللي کړو نو هغه دی چې د باپن دي نو بیا د اپتخام کې ماده معلومه نهم بار د سرې صحیح کلاسې مزید با به 21 عال نه او معنا لك الاحتذاب ذکوش سودان الک او فرا دا خو فرا او الک دل خو فرا الک دل ښه وسی خو فرا الک دل چې ستاسو ته څه خبره وې کنه نو هغه ته وې الاحتذاب شما له شو علی پر څه ا شاپو دې شوې شاپو دې شوې هغه یو د وڅړی هغه دې ها شې څه دا کړو واه ها شاپو یو څه دې هغه تاسو دا څه دې تاسو در گردان تووکه در آغا سجده غلط جه تووکه انا میتو کسینام نکلی دیدو کفانی جایده منم کسینام احداو در با گردانو که نداری سا احداو در با احداو دی څخه دې علامات پاتې یو خدای دې چې همزه وسیله دې فکر کې زیاته توه او د ورستې ده او بل تکرار د عین کلمین زیاته د عین او تکرار د شادي کلمه ده اوس احدا د پکې ماده ده یو دال بل لري کې او دا و, و بل به پاتې شي اجازه اجازه بدي کې بابي د هم دسم با د با سري س بابي پال د ال احمار رو په مانا ده سرشدان سره سر کېدل احمه چ ماه دغهغ لم یحم لم مري يكلذري وجوهاتي ما بيرث تراثي ها لم يحمر لم يحمر لم يحمر يلن يحمر لم من احمر را احمر احمرون والن يعني هو ذلك احمر ذلك احمر ذلك احمر ذلك د یو ګټه کاردان د یو څه ښکاره دا و چې د مازي کاردانې کمازي احمر راواله کردانو ته اعمارات نارorer اعمارات نار boundaries اعمارات نارد مع رسوم احمرات اعمارات نارار اعمارات اعمارات نارسوم اعمارات قس ضرور مستبيمة اعمارات صور شوهای آغao shallari جیس لیو رشیو آغ ilوHi رشیو آغ skaیو س 힘 سیو خرش los آغ سیفры یہ هم س ethn علامي شپ پدا ع تکرار دلاند سرې مدي یو همدا اصلي دي په بر تکرار د چا ده ماده دي کی څه ده ا ماره د کوزن د فعالیت سره ده ماده دو لثم باب چدي ابی لاندي الاحميره ر کمانه زیاته الفاظ د دلالت کی په زیاته د معنا نو دي زیاد ترکیدل الاحمار احمار واحمیلا رن فهو محمار و احمور و احمار و احمرار فذاکم لم يحمار لم يحمار لم يحمار لم يحمار لم يحمار لم يحمار رز لا يحمار لا يحمار لن يحمار لن يحمار الامر من احمار احمار احمار رز ونهى عنه جابر رضي الله لا تحمار لا تحمار ولا لا تحمار رز او لا تحمار لا تحمار لا تحمار لا تحمار رز لا يحمار لا يحمار لا يحمار لا يحمار او لا لا يحمار الرجل لا يحمار به مجبول الكرازي او قننه عنه ازرق من محمار ومخماران محمارين مخمارات ماضي ترن احمار لا غير جاء تصور سواغا لو صلاغ او صلاغ ادي صلاغ غريب بيدول اسم با بكي ماده تي كيرا. دا يا خدا ده جادت علي تي رستا دسان لا رستا عين كلمنا او بلدا د چ تکرار د چا ده ل ماده د کی چې سره ام حميره ده یو علي په کې چې ده په د لام کلمه ده ها په ترتیبوله ولا چون په په معنا د منډي وخدو ده وګوره علامت د دې باب کې شه ده چې کی تشدید چا ده نه زیاده د وای مشتعدد ته ورسته ده لا یار او استاد مشدد <سؤال> <کی> جلازه. <سؤال> جلازه کی ماده مشدد زیاده دوای مشدده دریست در چانه؟ اینجلا و وزاکی ماده چی سیده؟ جلازه جلازه فکی ماده دوای مشدده فکی زیاده در اینجلا و وزا اینجلا ویزو اجری وازن درگردان و چو که در تو که زیاده اونسا دلاوازه ثمانه ها یویږي تر جوه کې اجلاوازه منډي وهلي ویغه او او د یتلو وې سو ته منډي په وې اوسه پرځنو چې یو سړی غوښري بیا پر چې اباب در رباعي مجرد دی رباعي مجرد د پاره یو باب رازق او رباعی مزید او فارادری باغون راځي یو با په هم د دو بابا دوه بابا سبحان الله تبداحرج ی دهرجو دهرجتن بعد د فعل لتون دهرجتو سنگل غلطانیدن کانی چی شه کول رغړاول او تویل کیر رغړول په ځنه ناهي رغړول پاس ګروسر نه کانی تل کراو رور غلا اله انت دا غړې دا راځي سمانه ها غانی راغره ونیو هغه یو څړی هغه د وسلاغه د فاس یال فاس د سیټانا چې په ځوب باندې دې دی سکیل دی او هغه ته دا ضروره ويل کیږي کنه دا څه ورته ويل کیږي په بلاغت او قصاحت کې کنه چې داغي په ځوب باندې سکیل وي تنافر ورته کی کیږي یاګه کلمات او عادیږي پټی ش باندې علاکا اعداده او مستذرات الالعلا او تا مستذرات کلمه سفيله د پداجه باندې رچې شه دا درانه د پودي پدي باندې متاخ مستذرات کونه درانه مون ته هیڅ خل نه کار کی غودا عرب او ته چی شه کیږي زمي طالبان ته مالزمون پزوب باندې دا زلزلہ زده کانو کنا دا زلزلہ زده کان په څپلا هو باندې په څو ډیر ثکیل دی په پښتو کې د امدا غری په زکه ز هغه له خپل څه مبالې په کیسه وی، هغه یی دا غیرا سکیلوی ماګه څه څه غیر سکیلوی. نو دام تا کوم بیر چاڅمانه ده چې غړاول دا راځه غړاول څه واغ یو څه یغه پوسلو؟ یار غړاول یو شوي واغ یو څه یار غړاول کڑی واغ یو څه یغه د وسړو هغه او هغه ولې شوه یو هغه یو سره هغه سره دا به چا کیږي مدروږي پروفسيور ابد الربع پیهی یو باب د تفاوله ده همزه وصل د پاریو باب را دي صدا هرجو ام په معنی د غړول سره دي ګرځان د دې څنګه راځي دا توګه فشید ویم با با همزه وصل د پارا د بابا بن رضی باب د ایف عین لا انده علامه د دې باب کې سر کې همزه وصل او زیادت دنون د رستا عیننا زیادت دنون د رستا چانا عیننا لک الان اخر جامو ان بو شطران بر اف راون دیدل دو خوانو او بو باندي او سهرن جمعه کې ماده چې شهدا همزه ده او د انونو زیادت نو چې شپاتی کیږي خاراجا ما اره جما په مانا درغون دی دل سره دی نو ایران جما څه مانا راغون شیو راغون شیو راغون شیو هغه یاو نه راغون شیو په مانا د درته راغون سره راغون کړي یو دا په نو دلته راغون دی څه مې یو او به یا اغا دو واغا او اغا یا اغا یو فغا دوو خیرا دته ته او فتاه دوو خان نو یته لېڅه په ځکه کوم دغه د مور پسی بعد باب افعال علامت باب افعال څه څه ده تشدید د لام کلم لام کلمتي څه ده په کې مشدد ده او بیا د ته یو لام په کې څه زايدم دې سلام کریمه کې علماء کریمه وڅېړې زايده داګه الاقشعارار خاصتا مې بر بدن دا د ويختو په بدن مانځي چې کیږي ودريږي نو اقشعر را اقشعرو اقشعر اقشه وي اقشعر سمونه ويختو په بدن باندې ودريږي ودغه یو سړي اواغو کوو سړاوو اخی ويختي اواغو تا یو سړی تاسو بوستې تاسو دې رسور تاسو یو قائد اعظم اور په صدا غسلور بابونه بیا منغوله چې 12 بابونه د چا دی د د سلازم مزي ملحقاتي اته 13 بابونه د چا دی د ملحقاتي او بابا ملحق تر دهراجا پوری دی اته بابونه چې ملحق تر چا پوری دهراجا پوری دی بابا بابونه متعلق ملحق تر اهران جاما او یو باط چې له ملحق دی شرفولید نو دا یو او 2 3 3 او و 3 اول لسکي کې اوله سواته اته لسلاتي مودې ملحق دي او دولس غیر ملحق دي اته له دوله ډيرش شپاک ده 30 مجرد دي داسومره دي شپاک ده 42 مجرد و ده دا, دا. اوسط ربعين مزيد دي نو څو بابا ندي شرفول تمام کردہ نور کا یو کوم مختصر اور څه دا وای ته د ټولو کردانونو او د ټولو سیغو یو مختصر تعریف وکړئ okay. مصدر څه ته ولکيږي کار کار کو کته مصدر څه ته ولکي یو کار کوله ته وې وداکار به خليني یا به دا کار په تیرې شوی زمانہ کې یا به اوس یا با... که کدا کار په تیرې شوی زمانہ کې وو نو د دې لپاره د څه څه راځي ماته او کدا کار اوسه آینده زمانہ کې کېږي نه د تیڅ شي راځي مقصد د اصل چې د ټولې چې یې مقصد را پورې نو ما سرکار کوله تل کې دا کار وو ستالي یا به تی رشوی زمانہ کې کوي یا به اوس یا آینده زمانہ کې کته رشوی زمانہ کې چې دا غي د پاره مازیږي او ک اوس یا آینده زمانہ کې چې ندی په پاره چې شي راځي گزارې کار نه په مقصد کار کې شي ن دانه پی دیه و فتی رشوی زمانه کې مقصود وی بی. یا به فراستون کې زمانه کې که د فتی رشوی مې زمانه کې مقصود بیا به یا به فلس د سره به دی یا به فلس ته کلف سره دی مقصود له کما زره به د لپاره مازی منتي ما راځي او که فتی رشوی زمانه کې ثاني پی مقصود سره مدار سره دی نو د دې لپاره به چې راځي او کنه دې حق په الحال مستاتی مقصود وا نو یا پاینده زمانه کې یا بصرت د تاکید نه یا بغیره بغیر د تاکید کثرت د تاکید بغیر د تاکید نه د هغه د پارسي چي راځي ما اولانه پیرازي او کثرت ها نه پېدی په آینده زمانه کې مقصودہ کثرت د تاکید نه نو هغه د پارسي چي لنی نه سي نو راځي ناغي سي ته موکد بل نه سی په ويل کې تا د یو کار حکم ور کول مقصود نه دي ته چی امر کته تصاديو <تصفح> شکم دیوکه منع کول <متوس> مقصود نو دته شي شي ويل کی نه او کته تصدق کاریه د صفات یو ذاته ثابته د کاریه د صفات چا دا نو يا په طریقې د حدود سره يا په طریقې د دغه کاریه د دی فعالیت يا کله ثابت دی کله دته چې فعال ويل کی لکه زاربون دا من <متوس> یو سره وونکه او دا وهل د بل طریقه همیشه نه سره کله نه ثابت او کنادا صفات یاداګار دفاع ته هميشه ثابتون دي ته چول کېږي د صفاتي مشابه ول کېږي او, أو دا غشانتک دا کار په یو ثابت باندې واقع شوې ون ته چول کېږي د شي مفول ورته کېږي او کدا کار په کوم ځای یا په کوم وخت کې شوی ون چول کېږي د دې څخه د کېږي یا کچته یا شهدې کار د پاره استعمال شوی وو او دې ته چول دته شامله ويلکي او چې کچړت دا داكار یو ځا ته ثابت او بغیر د دې نه چې نسبت د زیادتي مونږ غیر ته وکونې دي ته چې او کداكار یو ځا ته ثابت او غیر د سره د زیادت سره د شانه زیاته باندې ته چې ويلکي او کچړت دا داكار باندې اظهار د تعجب سوای وو نه دي ته چې ويلکي د دې کار سره تړلې خبره ده دا ټول چې غوډه مصدر خبر شي چې دلته نو دغه طریقې دا اغه مختصر طریقې ده بیا دا خبره وګوره کیغو کا مختصر تعارف دا خبره مخکې مونږه کړې ده موږ وویل دا فاعل فعل یا به دا پای د فعل کولو نورستا بار ته تکید لای یا بدل ته ناس یا با خبرې کې کا بار ته تکید لای بیا به مذکر یا با سم مذکر یا با یو یا بتوی یا با که یو دغه فرض واحد مذکر شي فراز د چون تثناء او اداکار کله عبارت څخه درې یو مؤنس یا بیا و وی یا بدوی یا با دا یو نو د واحد مؤنس څخه کډې رو او اداکار والا چاکړه ده تر څو ناس یا مذکر یا مؤنس ده یا بیا و یا یا با لیک یا بیا و یا بدوی یا با شپک دې لپاره او دوسه چې د ساده لپاره دې نو دا کلیم دو لپاره دې البته دا ګټه کیو خبر کئ چې فاعل اچ مفعول چې ترکیب صفه مشبهه ی تیری بیان کته وخت غائب او حاضر متقلم کا الفاظ استعمال نه کوي و چې کلمنګ د شفاعل او د شی مفعول او د صفتی مشبد دغه سیری بیانو نو پاري ورکه ب موږ د غائب او د حاضر او د متکلم زارېږي چې بده شنو او چې هغه یو سره وهون کوي بلکې د سپ اظهار یو سره وهون کوي چې موږ دا تعین نه کوزه کا دا تر هغه او دغه پوری تړلې سیږي نه دي بلکې دا فضلی ګرا بځدیږي په تیږي لحاظ ضاربون سیغا کی تاریف یو ہمی ضاربون سیغا کی تاریف دا دا شغا واحد مذکر شنفائل کلاسی مجرد دباب د فعلی فالو ان کی گردانوں میں غائب حاضر متقلم کا پتا قرینی سی کلے گا لیکن پتا بزاچان لگی گی داری دیو کرینی میں تستی معلومی گی چیسے انعابدون عابدون سیغا دا شنفائل دا اس آنه زمیر پکی مستطر اغیر کی که لے لکا فاعل دی او دا سی او اس پر قرینہ قرینہ قتبان کیدا ہے ادا انا زمید متکلند اور اس میزانو اس میالو اس مصدر میں نقایت خاصر متکلم کے الفاظ استعمال کریں گے کہ کلمہ منگا د مصدر او د سمیزار خو اس میالو اس مصدر کې ند غایت د الفاظ استعمال او نه د مذکر او نه د چی کو مؤنث الفاظ یا هذا مصدر من مصدر سچی تعریف بدای چې مصدر چا چې غ واحد اسمیزر ثلاثه مجردو نو مذکر پدی کیستا نموانس با دیگر او نا غایب با دیگر او نا حضر با دیگر او نا شیخه با دیگر او متقلم بگنی او سیغیه آسان انداز دا سیغیه با مونگا صنگر او باسو نو دیگر او آسان طریقه در که کهی خوبی باند به دول دستر کنیو سیغره چیز نو داگی که با مونگا دا سکتر پده فیل متقریفه یانه yani فعل متصرف هغه چې ویل فعل پیټی لاږي ګردان راځي زراواز زراواز زربو ماضي مضارع لاږي څه کوي متصرفي فور ماضي مضارع نه راځي هغه فعل متصرفه نو ول او ځای در طریقه در ته کې به تاسو څنګه دا چې چرتم یو فعل راغی او دا فعل فعل چې څه ولګه متصرفه نو تب د کی سو خبرو پښتنه خبرو پښتنه خبرو پښتنه کې خبرو پښتنه کې او کدا د اسماء متصرفونه داس مای متصری پهونه و نو بیا په هغه کې چې سو خبرو فستنه کړي اته سو خبرو فستنه بدغه راځي دغه په هر یو چې سو خبري فستنه دي نه راشي چې انه خبرو فستنه أغنه فبري تی چې د مثال اول ایو چې راشي فکه دې باندې مثال تطور باندې دغ راشي اجاز تم چې قاتل حاج او دجع تم راغله یو پښتنه په پدې کې اول لدا کیږي چداد کوم کردان چیګه ده د کوم کردان چیګه ده د کوم کردان چیګه څه مطلب د مجلس څخه د مواریو کده نو یو چیګه ده نو جواب ده چې دادا څار چیګه ده مارګي زه مې پښتنه به داکي چی تا معلومه ده کده مسؤول ده وګ په نو اره ده معلومه ده زه مې پښتنه و پکه ده چی معلومه ده بیا تا دغه ده نه یا دا اوځمه خپل دا جال کوم د مازی چې غدغه په مازی کې کوم مازی غدا نو کوم چې غدا دا مو مذکر مخاطب دا یا کوم چې غدا معلومه ده کدا مجبور اد ابوجه پدې بل بیا دا خپل نشي چې دا فس شاشان کیږي واڅي دا راځي 30 30 روبه 30 روبه یې مزی کوم باب نه دا نمونګه چې دا ځاله ده څنګه نه دا 30 مجردونه دا 30 دا چې غو وسنه و ځالته مو هم مې ستی جب موږ د دې چې راو باسو امس سره یعنی د دې په وزن باندې دا کا جان ته مثلا د کوم با سره د هم څه راځي زه تم په څنګه یا فتح تم راځي وګ په دې باندې چې راځي فتح تم د جعل <سؤال> تعالو د بابو فتح خیر تهونه راغله نو د دې په هم څه څه غره غلې دا فتح تم راغله چې موږ داو په بیا د دې چې راو باسو ماده ماده د کی چې ده دغه مونږه ما دا او په ځانګړې او نورو څنګه چې پیژل او تاسو انده تاسو څنګه چې واکې کیږي چې صحیح واقعي کی چوم په ځانګړې قانون لګیدلای دا کار او قانون راکیدل کوم قاعده کې زرافتو وارقه فقیر د اسمی غیر متمکین دی قاعده دا چې کله وارقه فقیر د اسمی غیر چې دا و دا کارونه و نه او دا کوم چې جوړ شو دا چې کوم چې جوړ چې راځي مونږ په فقیسو خبره ادراکو زاد وو خبره ادراکو په دې باندې اوله څه خبره ده زاد کوم کار دا چې غته ده ماضی دا مضارع دا امر نه چې د ماضی چې غته ماضی کې حکومت چې غته ده دوی ما ما خبره ده چې ماضی کې چې مو په د چې غته ده دا دې چې پښتنه کو معلومه ده کده مزوله ده بیا دا غنرو صد کوم باب لدا مزيدو لدا فده مجردن باب په فيزندو چې بابو په ځاندو چې د کوم باب نه ده دا هغه باب د هم چې هغه مصرح کوم مثلا خو دا باب د دا جالا پوږي په دې باندې خلا خلق له د خلقا يخلوقو هغه پوږي په دې خلا خلقنا خلقنا چې اوس خلقنا راغله دا د کوم باب ده نا فرانسو دا نا خلقنا همس له په نړۍ بیا به ماده خلقه ده بیا به چې را و باسو اپ دا پاسر کې چې کومه ګټه لګې دي بقا او ثاني خلقه دا یو په له دغه طریق سره چې دراو سی نو بیا ډېر علاقه وای تاسې په بیا د هغه نور سره هغه معنا په و سره مارو م کې چر دی معنا چې نو دا د تر بدسيغو په ځان او د سیغو د قانون او پزندلو کې سه آسان دي خو بیا یو ارس کې دا خبره کی شوې کار دا د شي چل ده چې دا ټول خبری وای خو یوه ربانه پښتنې مکه وای کنه دا او ارس کې دا په خن مازی د مدارد معلومه لکه موجوده دا یا موجوده لکه موجوده نه ده یا بلوروستا پښتني کوئی چې دا افتاخ شام کې چې دا یا بلوروستا پښتني کوئی چاله کا دا شی یو خبر ورته چې کوي یا پښتون کنا د ټول خبرې په یوره و او ټول طالبان دې او ټول خبرې ورسره پښتني کینې په د باندې بډیر چی شي چې دې چې دا وتی نو نه اول چې سیر پښتنه ورته کوئی چاله کا چې دا ماجی د مدرې د کار مړه دا شیانو چې په خپل وسه یاورنه پښتنه کې معلومه ده موصله ده پدې کې چې پوسه په باوبن راځه که بیا دې کې چې پوسه افتا camera راکړه پدې کې چې پوسه نوګو خسته شي اونو راځي پدې کې چې څه ده کوم قانون ته کې لګېدلې پدې خبره افوسوي وزدا کیه اوس دي خبرې دینورې ګردانو کې علامت راغله ده دوست ګردانو کې علامت کدا خبره درته شي یي دغه خبره درته شي یاره دا به مونږه څنګه فیزن ک دا د مال شي ده دا به څنګه فیزنو چېې د مزارې چې غ ده دا به مونږه څنګه فو چې دا د جااته والا او دا د نه والا دا د عمر والا چې غ ده دا د شي فال چې غه دا ده فول چې غه دا د نو اول د د چاانه شروع کوي د ماونه د ما ماتتیشيدي مون به څنه فزن چې دا دمال شي ده نو دا خبره کوي څې د کومې ژبې په اخر کې دغه الفاظ راته تا تو ماتم دې تو ما څه او نه نو چې دا الفاظ کوم چې په اخر کې راتي نو پوسه چې دا د تا تو ماتم دې تو ما نو څه او نه دا الفاظ راته نو پوسه دا د نو دیو جنا منګه او دا فکر ځانله اجعلکم شقاق دا د څواله استفاده مازی اپا ګور پچی روز تا ګوري چې کوم دا دوغنا کوم څه څنګه له کده ده تاسو څنګه غواړم مازی څنګه غواړم چې ته کې څه راه غللې آه او داګه بل څه راه غللې دا تاسو کومه کوم خلک تم هم ډیر مستعمل شوی دی اپ احسبتم انما احسبتم ګوې دا کوم څه غواړم مازی ولا څه غواړم ولا مازی ولا څه غواړم زه که به یې پاثر کې تم راه غللې بل څه راه غللې فداره اتم نو فداره اتم مګیدا د مازیه علا چې غره ذکر دی فاخر کی چیرغه لیدې علا دا د چې غره دند مازیه علا چې غره ذکر فاخر کی چیرغه دا ناره لیدې بل همې غلقتم غلقتم غلقتم نو مګیدا د مازیه چې راغله ده او کوم چې راغله شي دغه انسلنا خلق خلقنا ظلمنا غلننا نو دا چې چې ده مازیواله چې دې کنه زمې سوال پیواري دي وا کتابونه چې هم نارغله ده کتابونه بوم دې چېږي مازیږي وای نو و چې ما دې کتاب له چارده کيم دې نه د چار څو ګيره مولا شاغل لای بلکې د څه دای چې د څه له بوک نه ده دا زمير په ګلپ دا بو چې دا زمير تلري کی په قلم تلري ته دا ماضي څنګه 파ټه ثونه څنګه له ماضي په شان ته 파ټه یو څه چې شي رہے او ثاني نو بیا او انزل نا چې مونږه نه لري کو نشي نونې مصفهره نونو فتيراتي ککه قتلنا ظلمنا نصرنا دا به د ماضی تیغي او په دې باندې خو دې شر ده چې په سر کې یا علامت د مضارع ني په سر کې علامت مضارع همدارنګه دې کلمې په اخر کې تا ساکنه راشي چې شره لکه ضربات کې دا تا ساکنه ده نو دا به د غام تمالي شګي نو په دې سره موږ دا اجازه سما او ان فترت اجازه سما او ان و دا ټولې د چاڅیږي دلګه مازي چې دې ولی د تر دې پخیر چې دا دای ساکینه راغله حققت تخلى تو ميره سديره سديره فاطره علمت ما اهزرت دا ټولې د چی شيږي دلګه مازي چېږي علمت دادا چې الله کوي پخیر چې راغله دا دای ساکینه راغله دا رنګ دې کولې کې چې واو ساکل ما قبل مذموم راتي د مازي شيګه ده او پتیشر څه چې پڅرکی علامتو علامت امنو فلقو خو دې پې باندې و جعلو نصرو د ټول د چا چې دي ماضی چیږي ځکه اخر کې او ساکل معقبل مذموم راغله دی او موږ چې چې نه سره دی یا مسکه چې نه ستمه او دغه شانتکوم مثلا تیغه چې د ضرب په وزن وي د عالم په وزن وي د شرف په وزن وي وي دا د اکثرهمه پوزنمې دا ې سیژې دي ته سر رپ ته زاره به زاره به ای ته سبا خره د پوزنم با چ را ش دا هم ټولي د تا دی لکهه ما نو دی ونا سب د دا ټولي د ما کي دي ځکه د ماز چې د پو د تا سرهغلي نو دا سرفا, سرفا. علامات چا یا دمزارې علامه څنګه ده؟ بس نه تاسو چې کلاس سره څه ودیستي؟ وایي د مځوې په اړه.